Mila euro kiloa preziotan atsemanen duzu e beilura hementuntan angeluko merkatu estalian, prezio aski apala hamaia ibajiren idoriko balm etxeko saltzailea da da <laughs> Egu berri haintzin eta egu berriko haste horretan, or, urte berriaren aste horretan, mila sei, eurotan ginuen boilura. Amaiak boilurarekin sukaldatu produktu asko proposatzen ditu, xingarra, gasna, pasta, kaholtze du olio, baina ze hitura du boilujak susen. Bitsia da, ez da beste onjoak bezala. Gehienetan boro bilada, baina nahi duen forma japatzen aldua. E, beltza da. Txuria izaten alda ere baina hori da la boilura e, txuria, italiak aden boilura. Luxuzko produktua da hogai eta berrogei tona artean eko izten dira Frantses estatuan urtean baina ez Euskal Iparra Euskalegian. Euskal Euskalegian momentuko ez da. Ari dira egoaldean eta Nafarroan presurtu uski dira egiten e, entseio batzu e, bestenaz hemen ez dugu topatzen. E, nundik eldu da gurea eki egoaldetik eldu da e, kabaio handoan bil zirlaz zorg den uh, iditxiki bat etik heldu dira. Ingurumen eta hor beresia behar ditu boilujak garatzeko eta ondo hauen atsemaiteku teknika berdinak badira, ezagunenak, xerri eta sakurren usnaketari esker, behina beste teknika bat aipatzen digu. Egiten zen ere uliarekin, Lajoser Salamuz hori asko egiten zen nola pasatzen da, goizean atera behar zira eta makil batekin, ba hori pasatzen zira, begiratzen duzu, asko begiratua da, eta horra gertzen bazaizu, euri txiki txiki bat, ba Egitzen duzu hori eta gehienetan egal egiten dut boiluraren uh, gainean. Eta hola, txematen alduzu ere boilura. Aztertetik igandera atxemanen duzue amaia boilur jenaktean angeluko zen kanton <t�uken>